Mitäs peliä tommonen oikein on, että otetaan töistä vapaata sitä varten, että pääsee ostoksille? Anteeksi mitä? Kuulitko yhtään, mitä mä sanoin äsken? Kuulin. Mitäs peliä tommonen oikein on, että otetaan töistä vapaata sitä varten, että pääsee ostoksille? Sä nyt jotain sun pilapuheluitas? Pitäisikö minunkin ottaa tästä joku aamu vapaaksi? Ei hauskaa joulua. <lacht> mitä sä nyt selität siellä? Häh? Häh. Häh. Häh. Häh. nyt tehdä jotain pilapuheloa mulle? Mun on nyt pakko päästä kylppäriin, tai muuten mulle tulee syömishäiriö. Okei, okay, hyvä. Oliko sulla muuta? Heti selin jälkeen. Johannes. Niin. Manuel Toro. Terve. <laughs> Pila puhelu. <laughs> <laughs> Mitä? Hyvin meni läpi. <här> Mitäs peliä tuommoinen oikein on, että otetaan töistä vapaata sitä varten, että pääsee ostoksille? Hä? Kuulitko yhtään, mitä mä sanoin äsken? Jota, mitä sä sanoit töistä? Mitäs peliä tommonen oikein on, että otetaan töistä vapaata sitä varten, että pääsee ostoksille? Eihän se vielä pitää olla. Pitäisikö munkin ottaa, eh. e munki ottaa tästä joku aamu vapaaksi. <laughs> mitä? Täh! Mitä sä sanoit? Pitäisikö munkin ottaa tästä joku aamu vapaaksia? Mitä oot sen jotain kalaa tai joku? All right. All right. Mitä, All right. <laughs> mitä, sä, mitä sä nyt sekoilet sieltä? Eh. Mitä sä sekoilet siellä? Mun on nyt pakko päästä kylppäriin, tai muuten mulle tulee syömishäiriö. All right. All right. Sä oot pihalla. Ei hauskaa joulua. Kiitos, oisko tää joku joulupilari vai? All right. Häh? Eh. Mitä sä nyt oikein sä siellä? Sä tuot sellaista niinku hyvää tsemppihenkeä, joukkuehenkeä ja sellaista niinku yritystä, että kaikki niinku rupeaa toimii entistäkin paremmin ja tehtävästi. Alright. Alright. Right. Lauri! No! Mitä sä Manuel soittaa, hei Terve, terve! Ei tämä pilapuhelu. Mitä sä oikein sä Tiedätkö mitä? No? Anteeksi, että häiritseit ja vaiva näin, mutta minulle tulee niiden... Vesi tulee silmä pois. Tota... Tätä sanoit, kun jatka herätti mutta tähän aikaan... Niin mä että teille joku ehto ah. tulta puolentävi Joo, mutta ei, ei minulle, Tämä vain, minä tekin vain työ, muista Joo, Tönkainen on päällepäsmeri, Tönkainen käsi nahoissaan Kyllä kaikki menee hänelle tietenkin Sano kiitos ja anteeksi Kyllä, ja sitten sano vielä Ei hauskaa joulua Joo, si sitä samaa <laughs>